Vanda vakmerően cikázott a járművek között, nem vett tudomást az autók dühös dudálásáról, a Gárdik kocsisainak felemeltök léről és az egyiptomi rendőrök éles sípszaváról. A tábori csendőrség felügyelőjének a helyettese a lakásán hívta föl: Hello, Vanda, nem maga figyelmeztetett bennünket a hamis pénzre? Ugyanis épp most kaptunk telefont egy étteremből, hogy egy európai hamis pénzzel próbált fizetni. Hol?